Răstignire. O, de-ar mai trece Dumnezeu prin țară să ne citească sufletul la fund, cel răstignit a nu știu câta oară pentru îndrăznealea de a se ști rotund, ar da de mari palate împestrițate și de bordei ascunse sub pământ, dar niciodată, Doamne, ferecate la înfățișarea oaspetelui sfânt. O, de-ar veni bătrânul din poveste, Cu barba lui de sălcii și mălini, Ne-am ridicat încreștinați pe creste Spre răsăritul hojma de străini Și zornăind cătușele comune Ce-au ruginit în temnițele lor, Ne-am luminat de o dulce rugăciune Cu care abia ne de dor. Dar Dumnezeu mai zăbovește încă la ceasurile acestea prea târzii. În lume poate s-a lăsat vreo stâncă Mai grea pe pieptul altei seminții, Ci noi, bolnavi de-atâta neputință, Privim zadarnic în înăspritul drum. Din cele ce ne-ar fi de trebuință, Ne sunt de lipsă scuturile acum. Sub cerul țării cătrăniți sinistru, S-a răstignit Hristos ca la început, Cu palma stângă sângerând penistru Și palma dreaptă înflorind pe prut. Privindu-ți fiul dăruit pierzării, Îți mulțumim de codri și de grâu, Dar ne revoltă, Doamne al Că nu ne-ai dat și fulgere la brâu.